Okej, det var ingen år sedan, det var fem år sedan. Jag tror det är sexton <laughs> år. Ställa frågan. Nej, skitsamma. Vi säger att det är fem år. Ja, men vänta, det var minnande förra veckan. Det var veckan efter sju. Ja. Då blir det sexton. Ja. Mm. <laughs> alltså, enkelt. <laughs> det är så här för skönt. Ja, precis. Det är lärmig. Jag tycker det är bäst att man läser på hösten när det är mycket så fint. Varför hittar man då? De har ju samma smycken. Vi tar om det här ändå. Ja, just det. Ja, just det. Jag vet inte. Jag vet inte. Jag vet inte. Är det liksom mer höjdare? Nej, jag håller med. Ja, bra tänkt. tog en över sex. Ehm det kanske kommer några efterständare men vi startar ändå. Ehm hjärtligt välkomna till kvällens föreläsning. Och ehm jag ska faktiskt passa på att säga att första gången som den här kursen gavs 214 och jag arbetade med planeringen av kursen så kände jag att det går inte att förstå Ukraina idag utan en separat föreläsning om köp situationen i Ukraina idag och historiskt. Hur skulle jag kunna hitta en föreläsare som var expat på det här området? Det fanns en. Isabella. Och han är här med oss idag. Piotr Wrojenyuk är docent och universitetslektor i militärhistoria vid Försvarshögskolan, men du skrev också en avhandling om ett kyrkligt tema, ett kyrkligt historiskt tema i Ukraina. Du har varit med oss varje gång kursen har gått och jag hoppas du kommer att vara med oss varje gång kursen går i framtiden. Jäkligt välkommen! Tack så mycket, Mattias! Tack så mycket! för att ner här. Eh uh, och det är så att min plats i i i Storkasta huset fick jag rättiga syns främst centrum, stora, inte just grund av att jag är docent vid det här i Storgöte och det ska bli några någonting som jag gjorde mellan år 2000 och 2005 när jag skrev en en avhandling som ni ser i mitten här Confessional Civilisation in Ukraine som i princip handlade om hur en person en biskop eh äh, adelsman eh i dagens västern Kreana Livsstift ehm um, ortodox biskopsvärf tillläggas fram projektet reformera sitt stift på första branschen så jag annor i den här branschen jag är väl som en sån där insekt som har ett habitat i det som är nede på undersidan av löv och ibland så händer det någonting kritiskt där i ekosfären och så drommar den där insekten utman och då får, så får, så får en, en kort uppmärksamhet innan man är ony och försunker i obskyrighet och då och sitter där de nager på cyklblad någonstans där i skudgan ja. Så, det, det, så jag ser min funktion, så att den aktualiseras en gång om året, eller kanske som en öken blomma. Så att eh, det är på, på så sätt så, så, som jag halkade in på det. Och jag har bibehållit intresset sedan dess att vid sidan om att jag är docent på militärhistoria och många andra saker på Försvarshögskolan, så har jag haft intresset och följt utvecklingen först och främst inom de här tiden. Jag är mest på att gå i historien. Här ser ni också artiklar som jag har skrivit för tidspressen Access. Ni söker i Gamle Street, det är ju det handlar om processen när när det ytterstualiseras en oberoende kyrka erkänt av Konstantinopel patriarkatet. Se det ser ni här till höger och så är det odeliga alliansen som handlar om den ryska kyrkans roll i den ryska staten. som en form av styrka i generator men också en generator av eh detta då. Vi ser det du gör med inte bra att sitta där i skuggan med det bladet. Eh legitimitet, legitimitet var okej där det här. Nej, så lång ska vi inte sträcka oss. Men jag har nu piffte det med medans ni fortfarande är alldeles färska och spralliga. Jag har inte träffat ut dig med prata och och alla 66 slides som jag tänkte visa. Eh, så jag har nu pifft ni ska under en minut fundera över hur framställs Ukrainas historia av till exempel Vladimir Putin. Klockan tickar, 60 sekunder. Tik tik tik tik tik. Så det är enkelt nu, ni gör en syntes i huvudet eh och och vad alls ni har läst. Hur är det gör det. Ehm vad det där. Nån nån person här som skrev en uppsats, det uppsats eller en masteruppsats i allra minst kallar det han tankar om Ukraina på historiskt mm -hmm. filosofiskt sätt utan att jag behöver hålla med. Men de de har ju såna inslag. Ja, jag tänkte eh uh, eller tänking kom just prata med eh netro Ir Putin ser Ukrainan och känns sjuktyp gjennom historien, som man kan hjelpe med hur man har sett i øst- og østrum, eller i østrumerska traditionen, i at østrum fortsatte som det riktige riket, mm. for, eh, även når det splittades. Så Putin hadde sett at kyrkan var den samma hela tiden, men den bare flyttades nord i stedet for betydningscentret i Søtre, og derfor fannes det samme det var de må hevdat traditionellt sättandet är strikt. Eh han har också hävdat att att Ukrainas var en sång som koncept som, som startade för felaktigt eftersom det är ju egentligen många processer som har resiterat i Ukraina och inte minst misstag av Vladimir Lenin och Josef Stalin. Det var ju änop hastigheter hade sin innan den fullskaliga invasionen. Och det i sig går tillbaka till att Ukraina då har under 400 år varit under litauisk och under polsk överhäghet. Det är stora delar och då man de kommit underställt en annan i en annan politisk och kulturell inflytelsesfär vilket har ju lämnat sina spår och och de här eh konflikterna är väl egentligen något som går tillbaka till eh, högmedeltiden alltså 12 1300-talet e också få på 1900-talet för all del. Det går de går utav att det konflikterna mellan polsk-litauiska samväldet och Ryssland de har ju så djupa historiska rötter. Så det här eh postoldaröra för det är som i potentiellt värdständigt ser någon form av liksom okrattad trängurskraina ut i urbana land när man vänder en så liknelse vad ja, det det tillhör inte riktigt någon det hör helst helst i Sverige i ett gäng stadium konstnärlig uppskapelse som liksom eh ja det är ett resultat av inte subversiv så åtminstone i egentlig verksamhet från från vad de kallar för ett kollektivt väst mer mer pålen och new town som har bundet en först då främst pålen Och då tänker jag till exempel på Dmitri Medvedevs historiska exposé om rysk-polska relationer den 3 november i år. Ni har förstås läst den, men det är stämdligt ugraberande. Ni har inte haft någon som Twitter-vän mig. Nej, men det är ju... Det, är, det är, där liksom, där är en lång uppräkning av alla oförrätter som, som ryskarna har... Ryskarna har... Om mosliska riket har fått uppleva på polsk sida. Men äh, ett resultat... Äh, av det här varandet i i i flera olika riken. Eh en lång tid har re, har resulterat i att det finns många kristna konfessioner i Ukraina. Det finns ortodoxa i flera skepnader som har kommit komma in i det finns grekiska grekiska katolska troende som är man ska säga före detta ortodoxa ska man kunna kalla dem för där i princip så är det då ja, ortodox rit kryddat med, med lite katolskt lagom och, och erkännandet av påven som som är huvud och chefen. Romersk-katoliken finns för all del i försvinnande grad men likväl. Och så protestanter, de traditionella i ganska liten utsträckning som lutheraner och kalvinister, men kanske desto fler evangeliska kyrkor är frustrerade av evangelism evangelismen i USA det är de som är mest då verksamma där de ortodoxa och de östkristna rättare sagt det kanske står det kommer framgå på en tabell jag visar längre fram i föreläsningen kanske 74 av samtliga gruppen troende och inklusive då kristna konfessioner och också muslimer eh hedrier och så vidare eh uh, och det finns uh, ingen lagstiftning än som begränsar uh, olika religiöners verksamhet i landet. Eh uh, alltså olika trosamfunds aktiviteter det finns liksom ingen uppräkning sig i det här är vår religion och det här är inte vår religion och då gäller det gäller sig olika uppsättningar lagar för dessa. vilket det fallet i restan men egentligen sedan 1998. Där då pizza, vissa, vissa religioner stämplas som inhemska som borttuktsin islam, buddhism och sen shamanistiska judaismer, judaismer, olika shamanistiska religioner också från från Sibirien först och främst norra Ryssland. Och sen på Sverigoroberska katoliker, och protestanter i olika täst och variationer då de de är främman religioner och åtnjuter då inte samma status och hierarkiska Utan och sen sånt före kommer inte det är ju reellt uppsammlande och sen uppdelning i i, i i sig traditionella och icke traditionella au så vidare. Sen kommer jag fokusera på de ortodoxa eh kyrkorna i Ukraina, det vill säga på de ortodoxa som närvarar där över två årtiallet om man inte räknar med gammeltroende med så och resten av gamla Kiev patriarkatet under den äldre patriarkatpilare att de är mästare som en som är färg från trydammen de har politiska sättningar som har allskuldelse. Så jag, jag är ju lite så där varit för länge på försvarsutskolan så tänker realpolitiskt då de här betyder så vi tittar på bakom ställarna. Och på så sätt så så så är inte grupper, slimer och och, och utar heller eh kanske Och har en större inflytande här på politiska arenor och framförallt inte på samma sätt i samansättningen i relationer med Ryssland. Även om sig islam som som religion har ju använts där då då Ryssland har anklagat den ukrainska regeringen för att ha upplyglat till religiös extremism, krigarbåde har man så att det är stämplat. Religiösa organisationer som var godkända i Ukraina som eh extremistiska såvida ja. Jag vill ska då visa den här kartan. Mathias, ni är allt äldre. Den är från Pauls bok och hur religionen i Ukraina på från 1998. Alltså typiska kartor som ni kommer få se när ni skriver högskoleprov. När man verkligen har på för användning för sina glasögon i det här fram och hålla några. Men poängen är som ni som ni ser då här uppe, det är ju poängen är att det det är eh ortodoxin här kan vi se hur många som anses till vara ortodoxa i landet. Eh för närvarande är många som anses till vara romersk-katoliker men också grekisk ortodoxa så när man summerar nu dessa så kommer man väl mot någonstans där ett brett sans med österkristna. Eh på där kartan visar jag ska berätta vad den visar är extremt teologiskt. Den visar nämligen att antalet troende folk som är troende och praktiserande är eh, dorkis så högst och det faller så fortfarande så. Och syns inte i samma höga utsträck i västerkraina och centrala Ukraina. Så att additionellt sett där kanske den sovjetiska makten hade eh varit minst i västra minst inflytande. Men och en stor del av min historia min berättelse kommer handla om hur Transcyen en en trans fördich så en en halvt kyrka i Kievriket. Eftersom eh, Kievriket är så svåring och kristnades från Bysans och då fick de eh instifta eget metropolitanat. Försäkkelig skulde grekbyrådet från början och det då gick väl kanske uppåt hundratal år innan behär man där nita på lokala förmågor. Duisburg var ju en stor makt så det var ju ett geni drag att att han sluta sig till någon någon som var en regional stormakt och kanske maktig här i medelvästra medel-samt området när det begav sig i alls innan egentligen tysks börja lida nederlag och bli jokturkarna och så vidare. Den ligger ute i nästan 80 år längt framåt i tiden från 1998. Men autokefal är en sån här term som jag kommer slänga mig med och det betyder självhövdad och det är hämtat från grekiskan eftersom autokefalin då kan tillerkännas från Konstantinopel som ju inte längre finns men Patriarkatet finns på en hög kapitalist som bor på sitt säte och det finns en praxis i den ortodoxa världen om ni tänker efter blundar och räknar upp de länder som är ortodoxa att det är ju för ett sällan som som en doksyrka inte är egen va den serbiska ortodoxa kyrkan den rumänska den bulgariska den ryska för all del till och med den polska de är alla sina egna de har då olika status där Moskva då det är Spartakort 1589 med Österpolackerna lejer sig med metropolitarna i Säper i Försava. Eh så det finns en sån praxis att när ett rike då skapar bäst när det spiser när ett rike blev blev ortodox kristet så fick det ju sin egen kyrka mycket illustrerat mest klart av det som hände i Kievriket 1088. Så att de som hard just the theorist said det är att återinföra en en en enad ortodoxi oberoende av skal då har oberoppat den här regeln var att egentligen så knoppade det av året till 1992. Ska ständigheten hände i december 1992. Augusti 1991 beroende på hur man mäter men kanske sen det att det folkomröstning eller om det är deklarationer eh man 4 juli på 4 augusti det det Och därför måste vi ha regeln vårt doktorsök. Eh så blev det ju inte men först tänkte jag att det ska bjuda på en historisk exposé för att diska få en uppfattning om hur historien har sett ut eh uh, och det är inte inte bara för att det är historiker jag kan prata om historia att det det är fästet utan att det faktiskt visar på eh uh, också hur när eh uh, för användande relativt utskapat och mångfalden av av kristna konfektioner och även då österrikiska socker egentligen uppkom i klina eh uh, under, under en period på på 1000 år som är så går Kievmetropolitanatet tillbaka till det riket då eh kristnas eh, 1988. Eh mm. det är Volodymyr eller Vladimir eller varför inte Waldemar som fattas fattar beslutet om detta eh, när de begav sig. Och och det är det är på många sätt det är geopolitiskt perspektiv av det är en val som man gör och att shape the world till till lokala stormakter som bysants som som fortfarande är på topp och som dominerar ett svart havsregion och västra Medelhavsregionen det är inte alls fel val om den tiden perspektiv helt rätt Uh, och så får de då som sagt eget metropolitano eh uh, med, med greker till sämna till att börja med eftersom det visas vara pålitliga eh uh, så småningom så får man ju rätt att ut utnämnas metropoliten. Och det täcker så att bara kyrkhierarkin som har form av en viss är hierarki så skulle vara biskopärket biskop som metropolit. Va. Så så ser det ut också var i princip så metropolitivare som brigadgeneral det är inte jag har glömt det sen ja själva Kivrikets historia det, det är inte riktigt min funktion att tala om det än så mycket men vad som händer en notabel händelse det inträffar 1169 11 när André Det var en paus för att det, det finns ju tillmälen som de med att Vilda fursten hade att han var han var från Lukskij. Han, han han han här anför plundrade Kiev för han var ju från Vladimir-Suzdal. Och eh här händer något intressant man får nämligen med sig en längt skyltlig utensilhet från Kievs spillvande i Vladimir-Suzdal och kastat bort från skolan eh uh, vilket då vissa menar markerar att laddningen så den uppvisar egna maktambitioner om man tar med sig viktiga liturgiska föremål rundra kyrkor det är inte blott prundring för prudding skull utan det handlar också om symboliskt viktiga rituella föremål det det kan ses ett av plundring som som ett sätt att visa att man har ambition att starta i ägget. Eh sedan är ni nu bekanta med med att mongolerna etablerar sig varierande länge i de ukrainska länderna. De var längre kanske i, i Vladimir Susdan, Susdan det som ni måste veta i det skara riket ni om nej de de mindre riken där eh som kanske kontrolleras i sig 250 år men det för framförallt bästa dagens västeru kan bli nätt in i kortare gick det stö mindre som blev olinet i Kiev så att själva metropolen flyttar till Vladimir Susdan för i den motsvarande saken helt eftersom då var ju i form och någon på något sätt den centrala makten kollapsade så KGB är ju typ som det land är, är en symbol men det är inte på samma sätt längre eh, ett maktcentrum vid den här tiden så småningom kommer ju Moskva på eget metropolitenat och de nämns sig helt välva vid varför 1448 Bortsett för att det är tjusigt att ha en egen megel som har importerats från, från Kiev. Och vi tar över att man både visar på ens maktanspråk. De gör ju det också för att de kan. För att Konstantinopel faller i 1453, så vid den här tiden har de inte mycket att sätta emot. Det är bara att godkänna det här valet. Det hade nog inte hänt tidigare. Det intressanta är att Nu ska jag med den som är dynamisk rörelse måla upp alla kiner till rikets olika första vänner och sådär. Det går ju inte riktigt. Men om ni tänker er äh, Säg Moskva Vilnius Och Howlitch, ni kan alla peka ut Howlitch på kartan i Dano-Frankivs län, kan du det Mattias? Mm Helena -hmm. jag vet att du kan, det är nog mer som kan peka ut Howlitch på kartan. Jag har faktiskt varit i Howlitch, jag är väldigt stolt över det för det är sällan man har anledning att göra det. Det är en av de här städerna som var jättebetydelsefulla en gång i tiden men det är inte det längre. Där fanns ju bland annat första dammen som residerade då att väx existera i under under en längre tid under här med den tiden och det är där trettio punkten 3 som man instiftar. Man utverkar hos konstapropen eget metropolitanat då Galizska voleska första dammet som ni förstås känner till som ett eget litet finger. Så ni till det första dammet. Jag hoppas det. Mm för jag kan ju inte föreläsa om hela livet. Det är väldigt otacksamt. Problemet var upp här. Det blev rent faktiskt. Eh, oh, åh vad härligt. Sen eh brings Daniels då det här första Daniels sång sångare väl då som roade här i hamn. Jag tror han att han inte djur i den första. Eh om om vi Jag behöver få skriva ner detta viktiga faktum. Ett faktum är att han utvärker konstant notan formetropolit bekräftat vilket då leder till att på grund av sig stor förstund med Dowans expansion i Kievs få kunna förstund men där de liksom är borttagna trycker mot atmosfär och legerade med fer för riket det, det tänker man inte på man ni tänker säkert på Kreel som i järnexclud. Nej nej, då är första dömmingen antisemitismspark är det bra rå. Då är det rom och och och böcker. De de ger över en stor del av kejrikets länder inklusive Kiev eh inklusive stora delar av dagens Ukraina och de vill ha den politiska kontrollen så ni har tre maktcentra och tre religiösa centra om vi går till fots på någon dralkal ett i Moskva som man traditionellt tänker på, ett i Howard som alla borde tänka på. Den staden behöver all hjälp i världen, nu för tiden. Det är en liten dammig stad var jag körde igenom den, det körde igenom den för 20 år sedan. Det är en gigantisk katedral, Så fullständigt överdimensionerad för den staden. Hård ligger den? den ligger mellan mellan staden ja. i Vannes Frankrike som vi vet om vi kör där någonstans. Jag är ju pedagogiskt så inkompatibel kan <laughs> ni för Det är därför namnet Hauts kommer namnet Galicie kom igen. Det vet för alla Galicien volyn Hauts eh på programmet ska bli Galic eller något sånt där vad vet så den är några legacy till när det lägger igång. Så, så så så så så den är ju fördelad. Hallich. Hallich och Hallich till. Nej. Hallich nu. Ja, så kommer vi till den då. Vi ska komma härifrån. Ja. <här> ja, eh så att tre konkurrerande maktcentra och religiösa centra. Sen vad som händer är då att det här So, de Blundien, så ja, just det gick i unionen så jag har kopplat in en gestregister och sen sen så efter att bo upp på den och det där är Kajimi är jag ska räka. Ja, kallar hon på den större men jag tror att han är den tredje i ordningen av alla kan som Polen vi om mitten, på den har luckat mitt på taket. Vi, men också stor del av, och då då den slutrövningen det när jag också studerar av på polska till första kring. Eh och då blir det en polsk fråga. Apropå Polen i tredje var det platsigt. Så då är det ju så att storfurstarna först storfurstarna i Liten och kungarna polska kungarna i Krakow de vill ju ogärna att deras kyrka då kontrolleras av någon som de ser ut som en geopolitiska rival i Moskva utan de vill bibehålla kontrollen. Vad som händer, det är en intressant sak som händer, på helt enkelt så är det icke-ortodoxa furstar som har makt över ortodox kyrka. Det kanske inte tycker jag åter så hämskt. Men eh men samtidigt tyckte jag annorlunda. Det det är ju bland annat därför det var ett av argumenten till varför Konstantinopel medgav att Bysans skulle ha en metropolit för att han var så tänkt förrädd att eh han skulle katolicisera liksom hela det där området från Bysans och sen liksom ner och kommer kommer att kontrollera i ett område ner till Svarta havet men det fanns inte så mycket sjuk infrastruktur där ännu bara men i centrala dagens centrala i alla fall så det är inte mycket bara till slut som ni ser här så följde det här också en politisk utveckling för att Polen och Litauen ingår först en dynastisk union 1385 Och sen ingår de också en politisk union och det händer 1385 1569. Det är också 1569 som innebär vi kommer ni också ihåg från från er tidigare upptäckts vad var innebörden för 1569 och unionen lögn. Just det. Det ganska trevliga stadia stationen. Flygindustri, flygplats. Man gör strid för helicopter. Det är så att Polen utpressar Litauen som är in i behov av, av militärhjälp och finansiering på grund av Moskva, Moskoviternas ständiga påtryckningar i öst och invasioner och så vidare. Då får de Litauen att överlämna det som är dagens då centrala och stora områden i centrala Ukraina blir Polska. Med hänvisning till, låt oss kalla det lösa dynastiska band på 1000-talet. <skratt> Polackerna var där och och bevisningen var där, den polske kungen Bolevo. Den första som de kallar för Chorobry. På ukrainska betyder Chorobry. Och vad blir det på svenska? Vad heter det? Ja, det var. Ja, det var. Och han var jag. Vet, yes. Järve. Järve. Oh, han krigade hela jag var jätteglad men han var också gift med en prinsessa från Kiev. Så det tanke sig den hastiga språket där som man kunde roper upp 500 år senare tänkte jag, på lacken. Det gjorde de på ett lite annat hade inget vad så det blev liksom en religionen i Ukraina blev ju en polsk fråga after after eh, univers så. Eh, så att den ortodoxa kyrkan i Dalens Ukraina på 1500- och 1600-talet doxa för all del och doxa kyrkan och den religiösa kyrkan i Belarus, dagens Belarus. De styrs liksom av en verklighet som inordnat på Stolypavsk av nyvstater. Jo, är andra eh fast metsokligandet i Vilnius innan kristningen av Litauen. Ja, tycker. Okay. Där det väntar Tänker jag alltså med Nu Drogaila blev Alltså Litauen Hade en hednisk elit Som kontrollerade, kontrollerade mycket större än den finska och doxberga eliten där i Bogazio Det är egentligen från Från mitten av, av 1300-talet um, 1375 ja, men då är det så. Att det, det var innan. Är det då, när skulle det vara en så kontroversiell grej? Att man hade ett metropolitat eh, som sattes upp av en person som inte ens var kristen? Ja. Okay. Eh, som inte var kristen, men som också, jag tror att Konstantinopel i detta affär gjorde en riktig politisk bedömning och han tog att de kanske en buss skulle katalitiseras på något sätt, vilket det skedde inom tio år. På pappret då, i själva verket, så vet vi inte hur lång tid det tog innan de blev... Får jag flika in med en liten detalj där. Att det kan ju vara värt i sammanhanget att påminna sig om att den tidens Litauen inte sammanföll geografiskt med dagens Litauen. Ehm, så det är så historiska... Chanlandet för Försunda Litauen, Lågsnarer i dagens Belarus. Och det som är dagens Litauen eh har andra geografiska benämningar och vad är det huvudsakhelst? Nominellt sett så är det Litauen från Östeuropa, kusten till Svarta havskusten. Svarta havskusten i början av 1400-talet och allt mittemellan. Vill ni få se Eftersom jag är opedagogisk och inte har en karta. Och här har ni en karta däremot. Det polske-taliska samhället, det var härligt, det var stort. Eh, så länge det var det. 1619, det vill säga när man har åter i rödrat smålängsk lämnet från ryssarna eller moskoviterna. Men också Stardob och Bransk låg inom ramarna för den här starten då där ni också ser att en, en vänlig person har ritat in dagens gränser så att det är lätt att orientera sig. Och då kan man förstå också att det har kommit olika impulser till de här länderna genom Polen och Plitauen och så vidare. Och att då Putin och för all del med Venier kan vara arga på Polen för att ha dem som liksom förpestat olika sporna då ukrainska länder med, med allt det hemska som kom från väst då ser olika olika kristna konfessioner och olika bakgrund i den. Kanske mer kontraktuellt sett att se på politiken då man hade Moskvits riket milt sagt. Sverekarter var passet till ställe och okay, det var inte perfekta men det passade snarare mer våldet att detta på den svenske polska samlandet och där syns då kagel med perfekt. Det var långt ifrån perfekt. De hade ju livägenskaps 619 så blundar förfullt. En, en det var inte samma sådana system som i i moskovitiska riket eller Ryssland, men det det var det var jobbigt nog. Däremot så hade adeln fullständig politisk frihet. Så var ju adlig som det var liksom i varierande grad mellan 3 och 5 6 personer och beförtig som nyheten som får gå i världskrig rikhet som kanske vi skulle uppleva det, är de männen de som politiskt nedbestämmande och kunde faktiskt påverka statspolitiken. Till exempel när man drar tillbaka polsk trupp från Krem 1612 är det en följd av att polska parlamentet inte längre vill finansiera det här militära företaget dagar om det jag äfter. <skratt> <skratt> Men då var inte som tänkte politiker tänker ju korta cykler i det. Eh så att man håller ju samman riket just att man har en adel som delar rättigheter, det är mycket makt ut till regionerna som det <skratt> reducerar det gör inte egentligen en huslärare. Nej, men, men det är mycket makt så finns ute i provinserna också som hjälper till att de de de det finns hyfsad parasimbios där där det finns möjligheter till politisk påverkan för lokala eliter uppvisande av centralt i Krakow och Siemiera i Warszawa och de känner också att de får någonting i utbyte mot vara säkerhet, privilegier, rätt att handla och så vidare. Eh. Så att det är därför jag visar den här kvarten, det är inte bara för att det framkallar högerpuls som mig utan <skratt> för att det Warszawa som jag är. Eh, det är och och liksom i en gestisk kommer till dinga eh enheten riskpresidenterna till i lån i Ryssland. Mm. Ja men det är så. Inte mitt intresse men så vi det är ju från från gav det support från Polen just när Polen då måste regera med Moskva och Ryssland. Eh och det är därför jag visar en karta. Där jag jag jag visar kartan för att ni ser också att eh, beror det sett så rik ju alltså om ni tänker er den ortodoxa kyrkan i Polen eller de östra kristna så täcker det den ju inte bara de eh, områden som är utmärkta som Ukraina och Belarus utan det var ju förstås de här områdena i dagens Ryssland där det då är ryskt och molenskt ehm också eh, en bit till down fast ortodoxa och längs den här Ni får ju tänka på att i Polen, nu pekar jag, nu pekar jag på staden Kedlice, okej, okay? eh, <laughs> ungefär. Men i Polen så ungefär, alltså säg 8-9 mil från den belarusiska och ukrainska gränsen så kan ni hitta orter med tilläget Ruski. Varför skulle polackarna göra det? För att skylla Ryssland? Nej. Dom de gjorde det för att det betydde någonting för flera hundra år sedan. Här bodde det rutens befolkning som inte pratade polska och som var östkristna. Ja. Där återvänt de med många namn. Nej, de kom med österpolsk hit, rusk hit dit och så vidare. Och de kommer rätt långt in i landet faktiskt. Sa den tjänst ligger väl, låt mig se, 9 mil och före den staden praktiskt för förekommer fortfarande sådana namn. De pratar i öst, öst slaviska dialekter då har hållt också nu för tiden. Men namn, ortnamnen finns ju kvar va. Så att det var ju inte gigantisk kyrka som var underställt metropolitornatet eh nominellt i Kiev, men Kiev var ju en ganska osäker plats inte minst vid den här tiden på grund av krigen med med Osmanska riket, det vill säga Turkiet talare boden och talar. Önöna adress Brēšt, Brēšt-Litovsk känd som fredsfördraget. Goracka har vackrare namn och det Brēšt eller Brēšt-Litewski. Ryssarna säger Brēšt, Ukraina säger Brēštja egentligen va? i grunden botten så så är det den region som ukrainarna med den här, med logiken att fysiskt försvara ukrainska talande områden där de borde gå in och invadera och ta över det de området då skulle det se ut söder och öster i delar av Poltava, Kremska dalet. Så om man följer ett rysk logik så är det precis vad de borde göra. Men det kommer de inte göra. Eh däremot så inträffar detta att ni kommer ihåg olika maktcentra. Nu är allting samlat i Warszawa den postikungarna är också litauisk stul först så litauiska har blivit de sitter ju baksätet i den polsk-litauiska relationen och ser på naturen själva i samma eller seglar, seglar den gemensamma Donios skutan. Så det gick ju som sagt ut på att man unierade den ortodoxa kyrkan med ro Och det skedde inte Simsalabim utan det var politisk ambition från polska sida. Det var en uthållande ambition till den romerska-katholiska kyrkan. Och det fanns också en sådan ambition hos flera biskopar, ortodoxa biskopar, i dagens Ukraina och Belarus. Och det är också utfall av en större konfektionsstrid i Europa. Reformationen mot reformationen. I polska fallet blir det mot reformationen, men det riktas ju inte bara mot protestantismen. Protestantismen var förhållande visst svar i Polen. Och främst en adlig affär. Utan det riktas ju också i Polen mot de östkristna syreporna, alltså mot de ortodoxa. Så det finns ju dubbel ambition där. Det är ju att att göra den är kyrkan säkrare från Moskva, Moskvans inflytande, inmatonera den geopolitiskt liksom i politiska intresset i det hela. Och det andra är att eh hittänket eh katolska kyrkan ska få fred, det harten plus att det blir massor med frälsta personer. De katolska kyrkan trots all sin ekumenism och så vidare. Det fortgår väl det så att någonstans så tror de på ändå på dogma som säger att det finns ingen frälsning utan förringa på kyrkan. Så i ett slag så frälsande om också en stor del av den eh forna ortodoxa befolkningen. Och det är stor. Tänk den kartan har visat alldeles nyss. Fram till 1772 är majoriteten av befolkningen i polska samvälet fest krist Där har ni en uppfattning om hur stor den gruppen var som polacker hade kunde programmera för att ni är så få varje framtid. Så att ni tackyleras med olika dittar. Nej, det stämmer inte. Jag kan vara så särskastig. Jag har haft en långa seminarier och en massa saker. Men! Det är två stift som står utanför. Lviv eller Bookservis eller Deravish. Deravish ligger idag i vissa caponen vid Kihuk då man passerar gränsen ut i Ukraina där ligger en stor gränsövergång. Genväg, väg eh mellan Stolviv behöver kanske ingen presentation eller uttaget. Men hur konstigt är det inte en låter så är det de belarusiska länderna fast som som är mest innerade mer ro där där så får unionen ganska kraftig genomslag då den blir den dominerande. Men att det aldrig helt klar sig eller eh, i söder ut drivs främst de gór wódzk förallt där det bölder fram och tillbaka innan då alla ansluter sig och alla har inte anslutit sig då eh för en appunto ndra fem Raúdsk ansluter sig till slut. Början av 1700-talet kan man i alla fall. Till viks del händer inte förrän eh, i slutet av 1600-talet. Så att det är en lång process, det skapar en splittrat kyrka, det skapar också spänningar inom nästristna samhället och det gör ju också att man då från Mos Moskvas sida har en förevändning. Man tyckte ju väldigt tidigare för all del att ingripa i konslitalisk politik och religionspolitik. Ehm kosacker uppkommer ju som en kraft på 1500-talet i centrala Ukraina eh och och södra delar kring dagens Dnipro och de är inte heller drar inte heller riktigt egentligen med, med denna ruinerade kyrka utan när de gör uppror 1648 Då, då vann de avlägsna bank och när inträngningen smög ner ett kyrka i den mån den har spets i centrala Ukraina så det är inte säkert. Eh men det är politiskt sett så mest sprängstoffet när i relationerna Moskovitiska riket sett till det mera Ryssland. Och de de hör det alltså Moskva ser det som ett katolskt attentat mot ortodoxi på St. Tarsias sammanväl. Och det är en konsekvent hållning även idag där säger vi läser rysk forskning detta så ser om de det som är jesuitisk samhällsförning det är liksom det är som lite grann som Magnus Sverige sätter 100 år sedan på Östersjön så i liknande jag säger crucifixdolk och den här typen av tanke. Vi jesuiterna förekom ju i i förhistorien till den här regionen i bröst fram till 196 men det var på långsiktigt de nås inte på två nivåer Utan det hade det var någonting. Det var en ganska asymmetrisk maktdelokation på statsstat och och och trenska biskoppar. Beslut fredsfördraget med Napoleon i Tilsit 1806 ger Ryssland rätt att vara det skyddare åt de ortodoxa i det slaviska samväldet. Och det är då också, och det här är lite virvelset fritt. Det är där gick bra att komma gå. Det är då kontrollen över Kiev metropolitanatet passerad till Moskva. Det var det administration av områden som kontrollerades av Kiev metropolitanatet eller var i kontroll. Det är viktigt att, att att komma komma ihåg detta eftersom det är viktigt att hålla det i minnet för det kommer segla upp flera hundra år senare underbart nog för en historiker. Ja, en hall kontroll av stadens liv kanske. Det var då är faktiskt de facto kontroll. Ja. Men 2018 hävdade Konstantinopel att det var bara en fråga om att administrera detta tills tills efter de schandade ukrainska länderna eh var stabiliserade och kommit på obestånd och det var bra om det, det blev en lite stabilitet här efter all den tid som började med upproret 1648 sedan kriget mellan muskoviterna och polsk-litauiska samväldet, kriget mellan kosackerna och polsk-litauiska samväldet, kosackerna och muskoviterna, kosackerna och turkarna, turkarna och kosackerna. Det det det det var en det var en mycket mycket mycket svår period som avslutades 1680. Så Brest-unionen skapar ju också det som blir grekisk-katolska kyrkan, den som är stark i västra Ukraina den som kallas den njakiska men som 1772 ges namnet grekiska katolska Marija Teresa för att understryka då deras band med det kristna släktet. Det är den som sätter mera efter mycket om om den blir en för nationell ukrainsk historia och ukrainsk historia. Och inget tyder på det. Jag i början av 1800-talet eftersom de är ganska lat initierade de har orgel och såna här synaxer och kackbänkar vilket man i varje kyrka inte har. Eh i de östliga kyrkan. Ja, det är en sten som skaver i den ryska skön så att eh, under ockupationen 1914-1915 incorporerar man inte kyrkan för man hinner inte. Men man hinner 1946. När, när Sovjetunionen har tagit över området, då håller man ett låtsas kyrkomöte och så absorberas den här tvång, så absorberas den här kyrkostrukturen i sin helhet av ryska autologiska kyrkan, då, och då åter blir det avgrymt då, under perestroika. De har kanske åtta procent av troende, alltså åtta procent av sådana som är en praktiserande går i kyrkan och ska mäta aktivitet på folk. Och det ett västerukrainskt fenomen, det är också ett diaspora-fenomen. Men de har ju också rörat på sig, de har ju faktiskt sin katedral i Kiev. Sedan, kanske, jag tror det är färdigt 15-18 år tillbaka. De har, de har omkring 4 miljoner, tror man mm. det. Det är bra nu. いや、なんかね、なんかさ、あんなてこうね、てことを言われてて。うん。はい、かもしれない。うん。<laughs> <Yeah. laughs>